tolik přátelských tváří, a svět je jen krůžek od nás. Na svět a do všichni známe mášu, Tomáš. Lokomotima Tomáš S rád pozoruji zvířata, ale jednou se moje služební jízda mezi divokými zvířaty australského deštého pralesa proměnila v jakousi, no, divočinu. Nastupovat čeká nás do prodružství. Angel a požár v buši. Bezl jsem zásoby jídla do města vysoko v horách. Si rozmáčknul rosnici. To je ohrožený druh. Takže jsou nebezpečné? Ale ne. Znamená to, že jí hrozí nebezpečí. Třeba když kácejí stromy v Deštném pralese, kde žije. Je, to je strašné. Máš pravdu, to je. Jsi tady nový? Ano. Jmenuji se Tomáš. Jsem tendrová lokomotiva ze Sodoru. A já jsem Tamika. Vítej v Deštném pralese Kuranda. Naše žabí kamarádka patří mezi stovky zvířat, které mezi stromy žijí. Páni, to je nádhera. To rozhodně. Příště pozor, ano? Ahoj, Tomáši. <zvířat> <zvířat> <zvířat> to je legrační medvěd. Prosím tě... Můžeš slést medvítku? Sedíš mi na vodě? Ne, co to bylo za ptáka? Zdravím, jsem Ranger Jill. Jeden ledňák velký má problémy a já se ho snažím najít. Zavezeš mě tam? Tendrová lokomotiva Tomáš je vám k službám, madam. Naskočte si a najdeme toho ledňouka. Ledňáka. Haha, vždyť to říkám. Tamhle je. Ah, kamaráde. Tak, neopatrní táborníci tu nechali odpadky. A podívejme, co ještě Je, No, u všech uhlíků Přesně tak Z opuštěného hořícího táboráku Může vzniknout požár v buši A rozšíří se do celého deštného pralesa Tomáši, musíme být potichu Abychom nevylekali divoká zvířata Aha, omlouvám se rangeredil Zástupce Rangera Tomáši Zastav tady to je ztracené vajíčko yeah. Musíme ho zavést na stanici, aby se vylíhlo yeah. Který ptáček snáší taková vejce? <laughs> Tohle není ptačí vejce Tohle patří sladkovodnímu krokodílovi yeah, Krokodýlovi, Ale já nechci, aby se mi vylíhlo v lokomotivě To krok přednost. Uklidni se, Tomáši. Sladkovodní krokodýlové nepožírají vlaky, hlavně ne malí. Ale já nejsem malý. Chci říct, malí krokodýli Tomáši. Aha, jo, jasně. Je, <laughs> yeah, pání. Yeah. Ach jo, zase mi medvěd stojí v cestě Hej, posuň se Tomáši, takhle se k němu nemůžeš chovat Ale jenom jsem ho vyhánil z kolejí Existují i jiné způsoby, jak zvířata odehnat Tomáši i bez strašení Kohála bydlí v tomhle deštném pralesu. Zaslouží si, abychom je tu chránili a respektovali Asi nebyl nejlepší nápad, abys mi dnes pomáhal Díky za odvoz. Promiň Tomáši, k práci se zvířaty se nehodí všichni. Ach, jo, vždyť jsem se jenom snažil pomoci. Cestou zpátky jsem si v dálce všiml ničeho velmi nebezpečného. Ten táborák je dost velký. u usičících kotlů. Neš tím prelesem se šíří požár. To je dobře, že si tady tomáš. Musíme se dostat do bezpečí na pobřeží. Budou zvířata v pořádku. Většina se v pohodě dostane z lesa. Ale co koali? Vždyť jsou strašně pomalé. Naložíme je cestou. Počkat, kde je koala s bílou bradou? Ráno jsem ji viděl u stanice s vodou. Je, to je Benjo, Není tady. Ale ne, chudák Benjo, Já ho pojedu najít. Opatrně, Tomáši, může to být nebezpečné. Benjo! S vodou. Už jedu A ah, Tamled je! Ach jo, nechci zapískat, ať ho nevyděsím. Už to mám. Vezmi tu věteb! No tak malý Benjo, tudy! Ty to dokážeš! A teď odjedeme do vesmíří! Tomáši, Benjo, jsem tak ráda, že jste oba v pořádku a mám dobré zprávy. Právě jsem slyšela, že hasiči mají požár v se pod kontrolou. Výborně, Tomáši. Možná se nakonec přeci jen hodíš pro práci se zvířaty? To rozhodně. A hele, jsi tu právě včas. Poznáš nového kamaráda. Je, yeah, ten je rostomilý. Pojmenuju ho Tomáš. <laughs> Pěkný úsměv, Tomáši Už jste někdy pomohli zvířatům? Kamarádi ze Sodoru často pomáhali zvířatům v nouzi Filip musel zastavit Gordona protože ovci na koleji hrozilo nebezpečí a Diesel zase pomohl rodince káčat, vrátit se do rybníčku. V deštném pralese jsem zpočátku nebyl ke zvířatům moc jemný. Zapomínal jsem, že nesmím být hlasitý a mám se pohybovat opatrně. Jenže při požáru jsem pomohl si jejich záchranu. Naučil jsem se, že musíme zvířata chránit a respektovat. Konec konců s námi bydlí na planetě Země. Takže ať už jste káčátko ovce nebo třeba legrační medvídek, chci říct koala, nemusíte se bát. Vždycky budete mít místo v mých vozech. Pojeď, Tomáši, už musíme jet. Příště nashledanou. Cestujte s námi jedem s Tomášem, kam jen budeme k tít světem po jedem, krásně všech zemí budeme žít, každou zemi proletíme, jak koší. do Číny, Austrálie do Penuší, do Kej a Mechika si zkusit žít. Budou tam větší koly a chlokani. Tomáš, ten to ví, že cesta nekončí. Svět otevře nám na tajemství. Kdo je z nás skrytá hájemství? Zemi za zemí, tam roje Je každá jiná se. sen. Rusko, Amerika, Japonsko, Francie, Amerika. to ví já se sem starokouči je dóla k nás dobrodružství a svět je jen kruček od a dobrodružství chci neznáme tomáš a celé České znění vyrobilo studio Bär v roce 2019